Kristna i världen, kapitel 2 verserna 11 till och med 25, och kapitel 3 verserna 1 till och med 12. 11. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär som för krig mot själ. 12. Uppför er väl bland hedningarna så att det som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. 13. Underordna er för Herrens skull all samhällsordning. Det må vara kejsaren som har den högsta makten. 14. Eller ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. 15. Ty sådan är Guds vilja. Genom att göra det goda ska ni tysta munnen på det okunniga och tanklösa. 16. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. 17. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren. 18. Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara det goda och hyggliga, utan också det orättvisa. 19. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. 20. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. 21. Det är vad ni har kallats till, till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. 22. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. 23. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. 24. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. 25. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars heder och vårdare.